«А я що тобі кажу?» – почухував Неголину щоку, лапоть. «Тарапиш у цей гусятник, миттю ніси хвіст прищемлять». Дядя Володя, присьорбуючи з блюдечка чайок, бадьору відреагував. «Не подобаєшся ти мені, голубе? Надто вже лякливим став. Я просто тебе не впізнаю. «А з другого боку, ані трохи не збентежившись, продовжив лапоть, «Будь-кого труси, порожній не підеш». А з третього боку вліз в розмову Костя. Кому на думку спаде, що хтось наважиться полізти в такий гадючник? Правильно, пацан. Що з цього слідує? Без вихідного становища не буває. Не києм то палицею, посміхнув слепоть. Може, через чорний хід? Наступного дня обстежили чорний хід на протилежному боці будівлі. ще. Хоч і замкнено на міцні замки, та кваліфікація дядька Володі цілком дозволяла з ними впоратись. «І все-таки ми підемо іншим шляхом», – патетично підвищив голос Володимир Іванович. І тихіше додав. «Так нас вчить великий Ле». Але закінчити фразу в нього не повернувся язик. «Плаче за тобою політична стаття. Ой, плаче!» – гірко похитав головою лапоть. Інший шлях дуже скоро сформувався в бідовій голові дядька Володі. Просто не все очевидне приходить одразу. Хоч і маготить перед очима. Якось лапоть повів його до своєї знайомої баби Маші, яка приготувала приторговувала самогонкою, та була на службі. Вона виконувала обов'язки двірничих і прибиральниці, і мала комірку прибудову для свого причандаля в тому самому елітному будинку. Двері з комірки виходили в скверик. Після других відвідин баби Маші в її службовому приміщенні дядя Володя схопився за голову і вигукнув «Матінко рідна». Через два дні після цього знаменитого вигуку дядько Володя і Лапоть, проламавши стіну прямо з баби Маріїчної Комірчини, потрапили акурат до квартири військового лікаря Олобухаріна. Подружжя потім тикувало до клубу з нагоди дня Сталінської конституції. Костя був неподалік на стріомі і пильнував очима парадні двері. Баба Марія підстраховувала з мітлою під віконцем. Спантеличений Лапоть крутився дзигою. Не може бути! В квартирі їх спіткало велике розчарування, нічого суттєвого. Але через півгодини інтенсивних і кваліфікованих пошуків у них відлягло від серця. В другій маленькій кімнаті виявили підпілля. До того майстерно зроблено, що коли б не витунджений слух хлопця, який в суворі воєнні роки від безвиході підробляв пічником і сажу трусом, і тому насобачився на простукуванні забитих порожнин, то шкора не варта була б вичинки. Він вистукав таки під масивним буфетом, схованку розміром з добру скриню. Ніша була забита переважно харчами, пляшками з тушкованим м'ясом і рибними консервами. Там же виявився великий пакет з усілякими ліками. Від такого багатства у подільників, як кажуть, аж подих перехопило. Втім, Лапоть не переставав дивуватись. А де ж гроші? Де коштовності, про які мав достовірну інформацію блатний світ? Заходились укладати харчі і ліки, сумки і валізи. На силу втовкли. Не вмістилися лише дві дволітрові банки з манною крупою. Продовжили пошуки. Богор узявся до шафи, вийняв одяг, переглянув кишені підкладки, по-хазяйськи спакував, зв'язуючи втюки. Лапоть тим часом ретельно складав постільну білизну, потім закрутив зуття у ковдру. Здається, час відчалювати. Оглянув він обідрену як липку квартиру. Заткоючи, він спіткнувся і перекинув банку з манкою. Нагнувшись, запустив у неї шкарубкого прокореного пальця. Потім гарячково відсипав на долоню. «Все ясно», – зраділо промови він. «Диви, що це?» – не зрозумів Володимир Іванович. «Те, що ми шукали, будемо вшиватися». Ова, вау, торопів Богор, нічогенько собі». До комірчини баби Марії підігнали під воду і заходились перевантажувати квартирне добро лікаря Олобухаріна. Щиро кажучи, вони не розраховували на такий успіх. Але що мерзеннішою ставала на дворі нагода, тим сильніше розгорявся апетит. «Непогано ще одну ходку зробити», – похитав головою Володимир Іванович. «Є все-таки щастя на білому світі», – помахував ботогом радісний лапоть, вдивляючись в колючу каламуть бурану, що так доцільно розігрався. «Я навіть своїх рук не бачу. Суцільна конспірація». «Бабу Марію вони ясна річ забрали з собою». Вона заслуговувала, аби про неї подбали. Її вирішили влаштувати в селі. «Бачить Бог!» «Вони шухер піднімати не будуть», – прикрикнув дядя Володя. «Завміст такої схованки одразу світить вишка». Інвентаризація реквізованого приголомшила. Особливо обидві банки з манкою. Дядя Володя перебирав золоті коронки, обручки, сережки, назільні хрестики і скрушно погойдував головою. Це ж скільки народу цей гад пересіяв. Але друга банка їх потішила. На золотих і срібних царських монетах зберігалась пухка пачка ходових карбованців в обнімку з колодою карт з голими дівками. Таким чином, до початку квітня втікачі були не тільки повністю забезпечені цивільними шмотками, але й придбали надійні ксиви, бо вже і тоді в нашій країні існувало багато зажерливих, жадібних чиновників, готових за гроші і рідну матір продати. Спокійно сівши в ешелон, який віз на схід евакуйовувати, рушили в дорогу. І що в ешелон важко, поза розкладом. На станціях, де були евакупункти, міг простояти півдня, і дві доби. Але в будь-якому разі не завжди і не всім щастило отримати затерку і окраєць хліба. Уже за повноводним боєм виявив Володимир Іванович, що майже... В голові потягу їде в одному з вагонів дитячий будинок. Дітки, переважно з України, різним чином зібрані у Вологді, а везуть їх, здається, в чату. Випадково зіткнувся біля вагону з молодою жінкою, селянському кожушку, і мимоволі збентежено вигукнув. Оксану? Володю, це ти? Звідки взявся? Радісно, схвильовано, зашарілась молодиця. Я, Золотко, я. А звідки взявся, не питай, ти то звідки ля?" Та ось дитячий будинок супроводжую, а куди – ще сама не знаю. Оксана. Перед війною, після однієї вдалої справи, виграв злодій у законів якогось перепитого профбоса путівку в будинок відпочинку в Закарпаття, І поки пил у Пітері осяде, вирішив перебути на природі.